الحمد لله عالم السر والنجوى احمد ربي واشكره له الحمد في الاخره والا سبحانك ربنا وبحمدك جل شأنك وعز سلطانك سبحانك لا يخلف وعدك ولا يهزم جندك وانت العلي الاعلى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى له الاسماء الحسنى والصفات العلا واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله الحبيب المصطفى والرسول المجتبى والنبي المرتضى صلى الله عليه وعلى اله الشرفاء وصحبه الاوفياء والتابعين ومن تبعهم باحسان وسار على نهجه واقتفى ما صبح بدا وليل سجا وسلم تسليما كثيرا وكفى Amma ba'd, möhtərəm müsəlmanlar, Allah Taala'dan qorxun. Və Allah Taala buyurur: "Vetteqou yawman turja'oona fihi lillah, thumma Allahın yanına qaytarılacağınız gündən qorxun. Sonra hər kəsə onun qazandığını tam olaraq veriləcək və Ve heç kəsə zülm olunmaz. <gülüyor> möhtərəm müsəlmanlar, İslam əqidə və şəriyyətdir. İslam Allah-u iman gətirmək, onu təkləşdirmək həm rububiyyətdə, həm üquhiyyətdə, həm ad və sifətlərdə. İslam Allaha, onun mələklərinə, onun kitablarına, onun elçilərinə, ahirət gününə, qədərə, onun xeyir və şərinə iman gətirməkdir. İslam tam olaraq Allah-u Teala-ya qul olmaqdır. Mütləq suretdə onun qabağında eylməkdir onun dillinə razı olmaq, onun Peyğəmbərina sallallahu aleyhi və alə aleyhi və səlləm təsdik etməyə, şək getirməməyə, heç bir sığıntı hiss edəmədən və həmçinin öz bütün həyatında, hərəkətlərində, əməlində, insanlarla münasibətdə, hökümdə, idarədə Tək insanlarda, cəmaatlarda o şəriəti tətbiq etməkdir. Və İslam tam qullu həyatıdır. Müsəlmanın qəlbini öz Rəbbinə bağlayır. Və o da başlayır bütün işlərində ancaq Allah Tağlanın rizasını dinəməyə başlayır. Və bilmətlərə müsəlmanlar ki, ixlas dinin əsasıdır, təvxidin, ibadətin ruhudur. Və ihlas o da ki, öz bütün əməlləri ilə Allah taalanın rizasını qazanmağa çalışasan, onun savabını, onun lütfünü və bu cür olan insan, ihlaslı olan insan Allah taalanın əmr elədiyi altı imanın şərtinə riayət edir. Həmçinin İslamın beş şərtinə, həmçinin imanın həqiqətlərini də yerinə yetirir, hansı ki bunlara ihsən deyilir. Artıq ondan daha yüksək mərtəbədir. Bunu da Allahın və bəndələrinin haqlarını tam, kamil şəkildə verməklə ona nail olmaq olar. Və yalnız əməlləri Allah rizası üçün və ahirətdən ötürü insan edəsə, onda bu dərəcəyə çatır, mükemməl bir müsəlman olur. Və gələk insan bu cür əməllərdə riakarlıq eləməsin, şöhrəpədəsliyə eləməsin, öz əməlləri ilə vəzifəni və dünyanı istəməsin. Bununla da onun imanı, təvhidi tam olur. <coughs> və bu cür şeyə, yəni ixlasa zidd olan əməllərdən biri də odur ki, insan öz əməllərini başqa onun onu tərifləsinlər deyə eləsin. Ona da riya deyilir. Onun bariyyədə keçən dəfə danışdıq. Və həmçinin Dünyadan ötürü amelleri əylesin. Yani dünya perestli. Və bular iksiriyəyələn, dünya perestli. Tevhidəə halal getirirlər. Tevhidə azaldırlar, eski eləyirlər, nöksanlı eləyirlər. Allah Subhanevə Teala öz mübarek kitabında, Hud suresində buyurur, Mən kâne yuridul hayata dünyə və zinətəhə nüvaffa ileyhim əmələhum fīhə və hum fīhə lə yubxasun. Kim dünya hayatını və onun ziynətini, yəni onun bəzəklərini istəyərsə, biz onun əməllərinin qarşılığını tam olaraq verərik, yəni bu dünyada. Və onlara zülm olunmaz. Yəni onların əməllərindən heç bir şey əski olmaz. Yəni Allah Subhanahu wa Teala bu ayada bizə bəyan edir ki, o insan ki, dünyadan ötürü salih əməl görür, o insan düşür şirkə, kiçik şirkə düşür. Hansı ki, tövhidin vacib kəmilliyinə Ziddir və əməlləri batil edir və bu riyadan daha ağır bir şeydir. Çünki o insan ki, dünyanı istəyir, dünyadan ötürü əməl edir, çox vaxt onun iradəsi ona qalib gəlir və o başlayır bir çox əməldə bunu istəmək. Olar riyakar insan onda bəzən olur riyaya, bəzi əməllərdə, bəzilərdə isə olmur və o insanda çox vaxt <coughs> hiss edəndə ki, riyaya gəlir, onun qabağını alır. Və riyakarlığın və dünya pərəstliyin həm oxşar cəhətləri var, həm də fərqli cəhətləri. <coughs> oxşar cəhətləri odur ki, həm riyakar, həm dünyadan ötürü əməl edən insan, onlar ikisi Allah rizası üçün öz əməllərini eləmirlər. Və axirətdən ötürü öz əməllərini eləmirlər. Və ikisi də kiçik şirkə düşürlər. Hansı ki, o şirk tövhidin vacib kəmilliyinə ziyan gətirir. Və lakin onların fərqli cəhətləri odur ki, riyyəkar insan o insandı ki, istir ki onu tərifləsinlər, onu edədiyi əməllərinə görə. Amma, dünya pərəst insan isə, o onu dünyada hansısa bir mənfəyəti əldə eyləmi üçün eləyir. Məsələn, mal, vəzifə və səir. Və riyyəkar insan da, O, bəzi əməllərdə olur, bəzi əməllərdə olmur. Amma dünya pərəsli insanda isə əməllərin çoxsunda bu ola bilər. <coughs> Və Allah-ı Hak, rahimə Allah, deyir ki, kim iman əhlindən, kim salih əməli təqvəsiz görərsə, onun savabı dünyada onun üçün tez verilir, tezləşdirilir. Yəni, ahirətdə ona heç nə qalmır. Və əmşin, qatardır, rahimə Allah, deyir ki, kimin bütün fikri, bütün istəyi, bütün niyyəti dünyadırsa, Allah-u Teala onun savabını, savabının qarşılığını bu dünyada ona verir. Və <coughs> lakin sonra ahirət olanda onun, ona mükafat vermək üçün heç bir salih əməli qalmır, heç bir savabı qalmır onun. Və lakin həqiqi mömin onun əməllərinin qarşılığı, savabı bu dünyada da verilir <coughs> və ahirətdə də verilir. Ve Ebu Hureyra'nın radıyallahu anh hadisinde Piyamber sallallahu aleyhi ve ala aleyhi ve sellem bu uğrup İnne avvelen nâsi yuqda aleyhi yövmel qiyâme Racülun al-Qur'an Ve racülun qutil fi səbîlilləh Ve racülun kəthirul məl Dedi ki, kıyamet günü İlk sorgu, hesabı, e, sorgu suala Üç nefer çəkileceği Birinci o insan ki Kur'an-ı cəmi yani Kur'an-ı ezber ediyib İkincisi ise Allah'ın yolunda öldürülən Üçüncüsü isə malı çox olan insan. Feyakulullahu lilqari ele muallimke mə enzeltu alə rasuli Allah-u Teala həmin o Kur'an okuyan insana diyecek ki, mən Resulüma nazil ettiğimi sənə öğretmedim mi? Qalə belə ya Rab. O dəyəcək ki bəli, ey Rabbim. Qalə fəmə zə'milte fîmə alimd. Allah-u da ondan soruşacak. Öğrendiğin bildiyin yani şeyde, şeye nəyə nice eməl eləddin sen? Qala kuntu eqûmu ənə el-leyli və ənə el-nəhər <gülüyor> Diyecək ki, gece gündüz onunla oturup dururdum. Yani onunla onu okuyardım. Feyekulullāhu ləh, kezəbt və teqûlülmələikətü ləhü kezəbt Ve Allah tağlar da ona diyecək ki, yalan danıştın. Ve melekler de diyecək ki, yalan danıştın. Ve yekulullāhu ləh, Bəl arada bel aradta en yqal fulan qari qil Sen isteyirdin ki Allah Taala deyeci ona ki sen isteyirdin ki desinler ki fulan kes quran oxuyandi ve artiq insanlar onu dediler Ve hemin sonra hadisda mal sahibini de Allah Taala bu cür sorğuya çəkir ve soruşur malla ne etdin ona deyir ki senin yolunda xərclədin onu və lakin Allah subhanu teala ona deyir ki S sən istəyirdin ki, disinlər filan kəs səxavətli idi, yəni filan kəs əli açıq insandı. Və əmçinin həmin o mücahidi də Allah subhanətə Allah da qeyd edir orada və ondan da soruşur, niyə inəmirsən, o da deyir ki, sənin yolunda vuruşdum, şəhid oldum və Allah da da deyəcək ki, yalan danışırsan, sən ona elədin ki, disinlər ki, filan kəs şücahətlidir. Yəni qorxma, qorxaq deyil. Və artıq dedilər, Və sonra da buyurdu, ya Əbə Hüreyrə, Ələəikə əvvəlü mən tüsağrı bihimun nər yəvməl qiyâme. Və dədir ki, Əbə Hüreyrə, qiyamət günü birinci cehennəme atılanlar olacaqlar. Yani bunların emelleri olacaq və lakin, Bunlar öz emelleri ilə Allah tağlarının rızasını qazanmak istəməyəcəyilər. <gülüyor> Şəyh Muhammed ibn-i abdül Bu aya barədə soruşa, soruşu soruşulanda, yəni bəy dediğimiz aya kim dünya həyatını, onun bəzəklərini istəyirsə, onun savablarını indi verəcək. Yəni bu aya barədə deyir ki, sələflər rahiməhumullah insan bir çox insanın eləlikləri barədə, bir çox növ, növ barədə danışıblar bu ayənin təfsirində. Və onun birinci növü odur ki, insan salih bir əməli eləyir. Və bir çox insan bunu eləyir Allah rizası üçün, məsələn, namaz, sədəqə, qovum əlaqələrini saxlamaq, yaxşılıq etmək, zülm eləməmək və s. Hansı ki, insan adətən bunu Allah üçün eləyir, yaxud Allah üçün tərk eləyir. Və lakin, fikir verin yəni Allah üçün eləyir, və lakin ahirət savabını istəmir. Ancaq istəyir ki, Allah subhanı ve ta'lı bu dünyada, bunun ibadətinə görə bu dünyada onun malını qorusun, yaxud malını artırsın yaxud ailəsini, uşaqlarını qorusun, yaxud neymətləri davam elətdirsin onun üçün və lakin Allah taladan cənnət istəmir və cəhənnəmdən də sığınmır və bu insanın ola bilsin ki, bu dünyada savabı verilsin və lakin ahirətdə onun üçün heç bir pay yoxdur və bu növü İbn Abbas radıyallahu anhümə bu ayənin təfsirində qeyd edir ikinci növ o da daha böyükdür və daha qorxuncdür əvvəlkindən Bu ayəni yani, Mücahid, Rahimə Allah təfsir edərkən, uyurub ki, bunun nazil olma səbəbi odur ki, insan yəni riyakar olur. Yəni, salih əməlləri eləyir, və lakin niyyəti riyakarlıqdır, ahirət savabı deyil. Üçüncü növ isə, bu ayə o insanlara aiddir ki, onlar salih əməllər görürlər, və lakin məqsədi maldır. Məsələn, həccə gedir, və lakin onun məqsədi odur ki, oradan hansısa malı götürsün. Yəni, ahirət, yəni Allah rizası üçün eləmir. Yaxud, dünyadan ötürü hücrət eləyir. Yaxud, vuruşur, və lakin Allah üçün yox, qənimət üçün. Və bu ayənin təfsirində də bu növ qeyd olunur. Və həmçün, buna aiddir, necə ki, insan elm öyrənir, və lakin Allah üçün yox, öz ailəsinə elm öyrətmək üçün, yaxud, e, onların üzərində başçı olmaq üçün. Yaxud o insan ki, məsələn, Quran oxumağı öyrənir və namazı davamlı şəkildə qılır, və lakin Allah rizası üçünün niyyəti odur ki, onu məsciddə imam qoysunlar. Necə ki, bu şeylər çox baş verir. Və həmçinin dördüncü növ, bu ayənin təfsirində sələflərin dördüncü rəyi odur ki, insan, o, o ins bu ayə o insana aiddir ki, xalis əməlləri, itayəti Allah üçün eləyir, və lakin onun, Başqa əməlləri var, hansı ki, onu İslamdan çıxardır. Deyilir ki, Yahudilər, Xristiyanlar və bir çox insan ki, özünü bu ümmətə aid edir, onlar xalis olaraq bəzi əməllərdə Allaha və Rəsuluna itaət edirlər, Allah Tağlanın savabını edirlər, cəndəti istəyirlər. Olar onların başqa əməlləri var, hansı ki, onları İslamdan çıxardır və o bir əməllərin qabul olmasına da mani olur. Amucur bu, bu ayəni anas və başqaları təfsir eləyiblər. Ona görə də sələflərimiz bu şeydən qorxardı. Bedeyadlər ki, onlardan bəziləri deyirlər ki, əgər bir ki, Allah Taala məndən heç olmasa bir səcdəni qəbul edib onda ölümü istəyərdim. Çünki Allah Taala buyurur innamə yətaqəbbəllullahu minəlt-təqqin. Allah Taala yalnız təqvalı şəxslərdən qəbul edir. Yəni sələfin fikrinə baxın, fikir verin. Dedik ki, əgər ki, bircə səcdəni qabul edir, ölüm istəyərdim. Və dəlil də o, nədir? Ki, Allah taala təqvalı şəxslərdən qabul edir. Deməli, əgər məndən bir səcdə qabul edibsə, deməli, təqvalı insanım. Ona görə, yəni, ölə bilərəm artıq. Yəni, savab əməlim var. Və əmçil mühtərəm müsəlmanlar, Abu Hureyra radiyallahu anh rivayət edir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və alə aleyhi və səlləm buyurdu, Tə ta'isa abdud dirham ta'isa abdul khamisa ta'isa abdul khamila paltar növləridir yani paltarın qolu bəd olsun eğer ona verilirsə O dünya malı, onda o razı olur. Əgər verirmirsə, onda narazı, narazıçılıq eləyir. O, bədbaxt olsun və xəstələnsin və ona tikan batarsa, tikanını çıxarda bilməsin. Yəni, Peygamber Sələm, dünya pərəst insana dua eləyib ki, Allah talovunu həlak eləsin və bədbaxt eləsin onu. Və buyurub ki, bədbaxt olsun dinarındır, həmin qulu, paltarın qulu. Yani Dinardır, həm yəni puldur, qızıl-gümüşün qulu yani Və daha çox bizim diqqətimizi cəlb eləmək üçün, daha çox bizi çəkindirmək üçün bu işdən ikinci dəfə dua eləyir ki, bədbəxt olsun və xəstələnsin və tikanını ayağına yaxud əlinə batan tikanını çıxarda bilməsin. Yəni, dünya pərəstliyənsə elə məşğul olsun onu çıxartmaqla. Və niyə görə dinarın qulu adlanıb bu insan? Ona görə ki, onun malı yığmaq üçün çox hərisliyi var, çox istir. Yalnız bütün fikri odur ki, malı yıxsın. Və salih əməlləri də həmin o dinardan ötürü, dirhəmdən ötürü, yəni puldan ötürü, yaxud qızıldan, gümüşdən ötürü eləyir. Ona görə də o razı olanda ondan ötürü razı olur. Narazıçılıq eləyəndə də bu dünya mal malına görə narazıçılıq edir. Yəni, Allah taalanın rizası üçün yox. O şeylər ki, insan gerək Allah üçün razı olsun və Allah üçün qəzəblənsin, Allah üçün narazı olsun. Və bununla da insan bu cür olarsa, kiçik şirkə daxil olur, hansı ki, tövhidin kəmirliyinə ziddir, vacib kəmirliyinə. <coughs> Həmçin bu insanlara aiddir ki, bu dünyada onların qəlbi bağlıdır vəzifəyə və s. kimi, bunun kimi şeylərə. Yəni, nəfsin istəklərinə. Əgər o baş verirsə, yəni nail olursa öz vəzifəyə, yaxud mala, o insan razı olur, xoş olur onun ürəyi. Və əgər nail olabilmirsə, çata, əli çatabilmirsə bu şeyə, başlayın nərazışılıq eləməyə. Çünki o istədiyin şeyin, yəni öz istəklərinin quludur. Çünki həqiqi qulluq, həqiqi qul olmaq qəlbin qul olmasıdır. Və əgər qəlbi nəyə bağlamışsınsa, nəyə qul etmişsəsə, qəlb də onun qulu olur. Və o cür də, malı istəyən insan da o cür olur. Əgər özünü o mala qul edibsə. Və bu işlər mühtərəm müsəlmanlar iki növ ola bilər. Birinci o mal ki, insan ona, insanın ona ehtiyacı var. Məsələn, yemək, içmək, evlənmək, yaşamaq üçün ev və s. Və s. Onu insan gələ Allah Taaladan istəsin və can atsın ona və lakin Allah Taaladan onu diləsin və bu şeylər onu veriləndə öz ehtiyacı üçün onlardan istifadə edəsin və onda həmin o mal onun üçün ona tabi olur. Necə ki, onun ev heyvanı, məsələn, attı, eşşeydi və səhə, ondan istifadə edir o cür. Yaxud onun e, xalçası kimi oturur, əyiləşir üstündə. Yəni, o Həmin mala tabi olmur, əksinə mal ona tabi olur. Mal ona tabi olur. Və elə şeylər var ki, ikinci növ isə o şeylər ki, insanın ona ehtiyacı yoxdur. Gəli insan o şeylərə öz qəlbini bağlamasın. Çünki çox qəlbini on onlara bağlayarsa, çox onlara istəyərsə, ola bilsin ki, ona qul olsun. Allahdan qeyrisinə eytimad edəsin. Və həqi həqiqi qulluq onda qalmayacaq, həqiqi təvəkkül qalmayacaq. Ve həmişə möhtərəm müsəlmanlar. Peyğəmbər sallallahu alayhi və alihi və səlləm bürdü: "Tuba li 'abdin akhizin bi 'inan farsihi fi sabilillah." Aş'a ra'suh muğbaratan qadamah. İn kana fi al-hirasati kana fi al-hirase. V in kana fi al-saqati kana fi İn istəzən lam yu'zan lah. V in şafa'a lam Xoş göz aran o insanı ki, Allahın yolunda öz atının ipindən yapışıb. Yəni cixatda öz atının ipindən yapışıb. Onun saçları dağınıqdır, ayaqları toz torpağın içindədir. Əgər o keşidə durursa, ona tapşırılıbsa keşidə durma keşidə durar. Əgər arxada getmək lazımdırsa arxada durar. Və o insan əgər elə bir insandı ki, İzin istəsə ona izin verilməyəcək. Və kimin üçünsə şəfaət eləmə istəsə ona şəfaət haqqı verilməyəcək. <coughs> yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi ve alaihi ve sallam bəyan elir ki, xoşgüzaran Tuba, yəni cənnət yaxud başqa bir təfsirə görə cənnətdə bir ağaç mükafat olacaq o insan üçün. Hansı ki, öz salih əmrini Allah rızası üçün eləyib. Və Allah rızasından ötürü çalışıb. Ən çətin halda olsa, ona görə də burada mücahidi qeyd edir və onun 5 sifətini bizə beyan edir. Yəni, bu dərəcəyə nail olmaq üçün. Birinci sifət odur ki, o Allah talanın yolunda atın at, öz atını istifadə edir. Kafirlərlə və müşriqlərlə mübarizədə. İkinci sifət odur ki, onun saçları dağınıqdır. Yəni, o qədər məşğuldur öz işi ilə, öz cihadı ilə ki, vaxt tapmır. Saçların daramağa. <gülüyor> Və həmçinin onun sifətlərindəndir ki, qədəmləri, yəni ayaqları toz torpağın içindədir. O cür ki, o daima döyüş meydanındadır. <gülüyor> Və həmçinin onun sifətlərindən də biri odur ki, ona tapışırılsa ki, keşikdə dur, o duracaq. Ona deyilsə ki, arxada qoru bizi, o da arxada duracaq. Yəni, o Allah rızası üçün daima bütün onun fikri, bütün əməlləri həmin o əməldədir, hansı ki ona tapışırılır. Və İbn-i deyir ki, bu insan, söhbət burada gelir naməlum bir insandan, adi bir müsəlməndən, hansı ki yüksəlməyi istəmir. Necə onda nə tapışırılırsa, onu eləyir. Və həmçin, beşinci sifət də odur ki, O icazə istəsə, izin istəsə, yəni öz əmrindən izin istəsə, əmir ona icazə verməyəcək. Yaxud şəfayət istəsə kimin üçün, Allah rızası üçün, onun əmri də ona o haqqı verməyəcək. Yəni, demək istəyir ki, bu insan elə bir bütün bu əskərlərin içində elə bir rütbəyə malikdir ki, onu heç kim saymır. Yəni, ən aşağı səviyyədədir. Və o, yüksək mərtəbəni də istəmir. Çünki onun bütün fikri Allah rizası üçün bunu eləməkdir. Və bu, ona görə deyil ki, bu insan, bu insanı Allah Subxanət Ali istəmir, yaxud onu zəlil eləyib bəsəl. Yox, əksinə, bu insanın mərtəbəsinin yüksək olmasıdır. Çünki o insan ki, insanların qarşısında aşağı səviyyədə görsənir, o demək deyil ki, Allahın yanında, Allahın dərgahında da o aşağıdır. Yox, aksinə ola bilsin ki, insanların gözündə o, ən aşağı səviyyədədir, olakən Allah Subhan-ı yanında böyük bir səviyyədədir. <coughs> yəni, bu hadis bizə göstərir ki, insan ixlasla ibadət edəsə, öz əməli Allah rizasını qazanmağı istəsə, onun fərqi yoxdur, hansı vəziyyətə o düşür. Əgər ona bir məsuliyyət verilirsə, ya onu təyin edirləsə ki, rəhbər olsun hansısa bir işdə, O, ən gözəl şəkildə o işi yerinə yetirir. Və əgər ondan daha aşağı bir iş ona verilirsə, daha aşağı bir vəzifə verilirsə, yenə də razı olur, yenə də bacardığı qədər öz işini yerinə yetirir. Çünki o, ixlaslıdır, öz ümməti üçün xeyir istəyir, harada olursa olsun. Ona görə də bütün müsəlmanlar gələk çalışsınlar ki, onun salih əməlləri, Allah rizası üçün olsun, savab elə istəsinlər, Allah ta'ladan Ta mükafat istəsinlər və dünya fərəsliyətən, dünyanı istəməkdən, onun bəzəklərindən uzaq dursunlar. Yəni, öz salih əməlləri ilə dünyanı istəməsinlər. Ki, qiyamət günə yolu olmasın ki, ibadət edib, lakin o ibadət dünyadan ötürü olub və yox, yoxa çıxıb. Nedir ki, Allah ta'la Ta buyurur, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَ biz onların əməllərini götürüb onları toz torpağa çevirəcəyik yəni qiyamət günü Ona görə də möhtələ müsəlmanlar kafirlərin əməlləri istəyir yəhudi olsun, xristiyan olsun və başqası, başqası olsun qabul olunmayacaq və əgər onlar xeyri bir işlər eləsələr yaxud xeyriyə bir işlər eləsələr məsəl üçün kəsiblara kömək eləsələr xəstələri müalicə eləsələr O, onlardan qabul olunmaz bu əməllər. Çünki Allah, Allah Taalaya küfür eyleyiblər. Allah Taalaya lazımı suretə iman getirməyiblər. Və lakin Allah Taalanın ədaləti də ondan ibarətdir ki, Allah Taala onlara bu dünyada onun savabını verir. Necə ki, muslim əhihində Peyğəmbər s.a.v. buyurdu İnnəl kafirə idə amilə həsənətən uta'imə bihə tu'mətin fid dünyə. Kafir Hansıysa bir yaxşı əməl eleyəndə bu əməlin mükafatı, savabı ona bu dünyada yedizdirilir. Yəni verilir ona. Çünki Allah-ı Allah la lakin o ahirəti istəməyib, kufr edəyib. Ona görə də ahirət də ona Allah-ı Allah O da edaləttəndir. Və qulu <gülüyor> qavli həzə və li və ləkum. Elhamdülilləhi, muizzil haqqı və nəsirih. ومذل الباطل وقاصله <coughs> حمدا يستنزل الرحمه ويستكشف الغمه ويلين صعاب الخطوب اذا جنحت ويدفع نكبات اذا طرقت واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرب, أقرب مسؤول واعظم مامول واشهد ان محمدا عبده ورسوله اتم البريه خيرا وفضلا واطيبهم فرعا واصلا و اعلاه منزله و ذكر صلى الله عليه و اله و صحابته الذين اعلى الله بهم كلمته وعلى من اقام على سنه سننتهم وسار على سبيلهم وسلم تسليما كثيرا اما بعد فترى من سلم bende öz ameli salih ameli yalnız dünyanı istiyorsa onun bu ameli batildir yani namaz hac zekat və s. kimi salih əməllər var əncaq dünya üçün eləmişsənsə o qabul olunmur, batildir və lakin əgər orada o öz əməli ilə həm dünyanı istəsə həm ahirəti onun əməli səhiqdir lakin ixlas tam deyil, kamil deyil ona görə də yəni, əzir biraz az verilir ona və mümin gəni öz salih əməli ilə Allah taalanın rizasını istəsin və ahirəti istəsin Və əgər elm ondan ötürü öyrənir ki, özündən və başqalarından cahilliyi götürsün. Əgər həccə gedirsə, kimdən söhürür, hansısa bir ölmüş insan əvəzinə, yaxud aciz bir yaşlı insan əvəzinə gedirsə, bununla da öz qardaşına kömək edir, fayda verir. Yəni, yenə də Allah rizası üçün olur. Və həmçinin mal, malından sədəqə verirsə, fağırlar üçün, kəsiblar üçün verirsə, bu da onlardan ötürü həmin o pis vəziyyəti, müsibəti aradan qaldırmaq üçündür. Və həmçinin Allah-u yolunda cihad edirsə, bu da İslamın bayrağını yüksətmək üçündür. Və Allah Subhanahu Teala səxavətlidir. Həm bu dünyada da savab verir möminə, həm də ahirətdə. Və bu dünyada onu qoruyur, onun özünü, onun, onun ailəsini, onun malını və ona gözəl bir həyat baxış eləyir. Və ahirətdə isə gözəl şəkildə ona mükafat verir. Və müsəlmana caizdir ki, əgər o əməli Allah rizası üçün eləyirsə, yəni fikri ancaq mal deyilsə, caizdir ki, ona əgər dövlət hansısa maaş verirsə məsələn, imamdır məsciddə tutalımıq, yaxud məhkəmədə qazıdır. Yaxıq, Quran öyrədəndir və ona kimsə maaş verir. Və o caizdir, onu götürə bilər. Və o da onun imanına heç bir ziyan gətirməz inşallah. Və tövhidinə də həmçinin. Çünki bu şeyi o niyyət eləyəndə niyyət eləyir ki, bu şeylər ona kömək eləsin, bu mal kömək eləsin ki, daha da insanlara, müsəlmanlara xeyir versin. Və ona görə də dünya burada, əsas rolu namı dünya tabi olur ahirət yəni məqsədlərinə ona gördü Peygamber sallallahu aleyhi ve səlləm bu uğurur inna haqqa mə xəftum aleyhi kitabullah ən yaxşı şey ki siz ondan ötürü əcr götürürsünüz, ən haqlı şey Allahın kitabıdır yəni Allahın kitabını kiməsə öyrədirsiniz əcr götürürsünüz yaxud kiməsə xəstələnib rüqiyə oxuyursunuz onun üçün və sonradan əcr götürürsüz o caizdir. Lakin əsas odur ki, mal insanın yəni, gözündə əsas rol oynamasın. Yəni, o əməlləri maldan ötürü eləməsin. Axirət çünəlsin və ya eyni zamanda ona kömək olsun deyənə bu mal yəni, yaşaya bilsin, məsələr, ala bilər. Və bu da ancaq bu şeylərə aiddir. Lakin Quranın oxunması özü xalis bir ibadətdir, ona görə pul götürmək olmaz. Yəni, elə insan başa düşməsin ki, gelib haradasa mollalar kimi otursun, Quran oxusun. Və ondan ötürü bulasın, o caiz deyil. Çünki Quran oxumaq xalis bir ibadətdir, ondan ötürü yəni, heç bir bul və s. götürə bilmək. Lakin təlimə görə kiməsə öyrədir, məsələn, caizdir. Lakin götürməsə sözsüz ki, savabı daha çox olar. Yəni, şagirddən əgər götürməsə. Yəni, qıraqdan kimsə verirsə, Yine de savabı tam olur inşallah. Ve Allah Subhanehu ve Teala bizi İhlaslı bendelerden eylesin. Allah Subhanehu ve Teala bizim bütün amellerimizi İslah is eylesin. Amin. Bütün amellerimizi dünya üçün yok, Ahiret üçün etsin. Amin. Allah Subhanehu ve Teala bizi salsın. Amin. Allah Subhanehu ve Teala bizi cehennəmin Ateşinden korusun. Amin. Ve sallallahu və sallam və bərək ələ seyyidinə Muhammed və alə əliyə və sahbəyə cüməyən və ve, ve bir de sizə yadınıza salıram ki, O, həmin keçiddə və həmçinin məscidin qabağında orada bayırda namaz qılmaq yəni olmaz, inşallah. Cəzək Allah xayrın.